Namo Bhagavatu, bhagavato arhato samma sambudhasse. Namo dasse bhagavato arhato samma sambudhasse. Namo dasse bhagavato arhato samma sambudhasse. Jak jsme se zmínili, vlastně základ pochopení buddhistického učení spočívá právě v kontemplaci utrpení z nestálosti. Utrpení z nestálosti je utrpení moudrých. Všichni trpí, ale moudrý trpí utrpením z nestálosti. Právě proto vidí smysl života v tom, co transcenduje utrpení nestálosti. Pokud jsme nepoznali utrpení nestálosti, nebudeme se snažit pochopit to, co přesahuje rámec nestálosti. A jelikož jsme pochopili utrpení z nestálosti, proto se snažíme neulpívat na tom, co je nestále. A to, co je nestále, v učení moudrých, Právě není přesně to, co si představujeme jako nestále, ale je to právě element země, element vody, element ohně, element větru. Proč? Protože tyto elementy, pokud je pochopíme, pochopíme též, že nám nepatří. To, s čím se stotožňujeme, ruka, noha a tak dále, to jsou vlastně z hlediska v skutečnosti, to jsou naše koncepty. Opravdová zkušenost ruky, nohy, jater a tak dále je právě zkušenost těchto kvalit elementů. Jestliže to pochopíme, toto pochopení kvalit elementu je právě proto, aby jsme se nestotožňovali s tělem. Jestliže to pochopíme, pak meditace na elementy může jít do hloubky. Jestliže to nepochopíme, nikdy do hloubky nebude. A první reakce toho, že to pochopíme a že se s tím neidentifikujeme, je právě reakce, že se neidentifikujeme s naší zlobou. Ten, kdo pochopil něco, ten většinou má tendenci se od reality odvracet. Ale ta realita, od které se chce odvrátit, není realita tak, jak opravdu je. Právě proto bude učí aby jsme překonali ten, kdo pochopí, že toto tělo jsou jenom prvky, že v podstatě žádnou nemá podstatu, chce se odvrátit od těla. Chce se odvrátit od těla, proto vůči tělu nemá pozitivní přístup. Ale Buddha právě učí, že stejné tělo, které je objektem našich strachů, které je objektem, Naší nechutě, nevole, hm? se může stát, jestliže se dostaneme do stavu šamata, utišení, může se stát stejný objekt objektem radosti, utišení. Závisí, jak se na ten objekt díváme. To je zde vysvětlený. A k tomu se třeba dostat. Jestliže pochopíme tu radost, která je čistá, nebudeme se identifikovat s tělem, pak získáme odstup, zdravý odstup. Odstup na základě moudrosti. A toto všecko je vysvětlení, jak se dostat meditací na elementy k tomuto zdravému odstupu. Tento zdravý odstup není nic jiného než moudrost. Jestli tento zdravý odstup Dozraje do osvobození, jestliže tento zdravý odstup nedozré osvobození, nemůže dozrát. A v čem spočívá tento zdravý odstup? Tím, že se na jedné straně se nekocháme tím, co je příjemné, a na druhé straně nemáme odpor vůči tomu, co je nám nepříjemné. A jak toho dosáhneme? Právě tím, že poznáme, že tyto elementy jsou absolutně neutrální. Tvrdost, měkost a tak dále, to jsou neutrální elementy. Ty neznají žádné jáství. Proto Šáry Putra tady ty elementy první vysvětlil vnitřní, s kterýma se identifikujeme, pak vnější, s kterým se neidentifikujeme. A dal je dohromady, aby jsme viděli, že nejsou nic jiného než právě elementy, které jsou absolutně neutrální. Znamená to, že ať už vnímáme tlak někdy jako příjemný, někdy jako nepříjemný, jde o to uvědomit si, že to je jenom tlak. Tečka. Uvědomit si, že je to tlak, to je základ. Hm? Ty pocity přijdou potom. Pocity, které přijdou na základě toho, základu, který je neutrální, pak, jestliže na něj lpíme, hm, tak ne, ta neutralita základu jde ven. A tím pádem se zlobíme vůči zemi, hm, chceme ji odkopnout. Je to tak? A nebo se kocháme zemí a Buda právě učí, jo, patavím abinandati, ten, kdo se kochá zemí, ten se kochá utrpení. Ten, kdo se protiví zemi, ten tež se protiví zemi právě na základě toho, že se kochá zemi. Kdyby se zemí nekochal, tak by se i neprotivil. To je třeba pochopit. K tomu je tato meditace. Čili, jelikož pochopil, že toto všechno není moje, hm, toto nejsem já, proto První reakce je, že se mu to zdá být nepříjemné. Je to tak? Ví, že je chycen. Ale do čeho je chycen? Do svých vlastních představ. Proto, jestliže to pochopil, pak tež pochopil, že nejlepší učení je to učení, kdy ty Slabosti, které vidíme a kterých máme tolik, se stávají příčinou úsilí. Pokud nevidíme své slabosti, svoji inklinaci k ulpívání nebo ke zlobě, nebudeme nikdy usilovat. A kdy uvidíme, že tato inklinace k ulpívání a ke zlobě nám škodí? My to uvidíme právě proto, když zjistíme, jak tady Sáli Putra vysvětluje, že tohle všechno nepatří nám, že to nejsme my. Teď veškeré, podle budistického učení, hm, smysl a objekt, smyslů, nejsou sami o sobě jeho To lpění, na nich to je ho. Hm? Jako bílý Sariputra dává krásný příklad právě, protože tato sutra patří Sariputravi, tak jsem si na to vzpomněl, že tak jako bílý bík a černý bík si nepřekáží, ale začnou si překážet, když se dá i ho mezi ně. Hm? Podobně orgány a jejich objekty si nepřekáží vůbec. Začnou si překážet, když mezi nimi je jeho dané právě jástvím, které je dané čím? Které je dané lpěním, ničím jiným. Teď, když jsme to pochopili, tak... Jestliže máme nepříjemné pocity a ty nepříjemné pocity vždycky bude mít, protože svět nikdy nebude tak, jak si ho představujeme a jak ho chceme, tak teď se učí. A jak se učí? Jestliže buddhista učí se ze, ze závislého vznikání, z čeho jiného se bude učit? Z toho se naučil buddha, z toho se naučili všichni arhatové. Jiné učení není. Z hlediska buddhismu, jediné skutečné a konečné probuzení pochází z pochopení závislého vznikání. A pochopení závislého vznikání je zároveň transcentace, čili vlastně jítí nad závislé vznikání. Když pochopíme, že závislé vznikání nejsme my, máme možnost, tímto pochopením se dostat nad jeho závislého vznikání. Závislého vznikání jsme si nevybrali. To tělo, s kterým jsme se narodili, jsme si nevybrali. Tu mysli, která je vázaná, na toto tělo jsme si nevybrali. Hm? Kdyby jsme si ji mohli vybrat, jak učí Buddha, pak by bylo já. Ale protože jsme si ji nevybrali, žádný já nemůže být to říká Anata Lakhanasutta. Jestli bychom si mohli určit, jaký tělo chceme, pak by existovalo já. Jádro, které je toho schopné. Ale jelikož si nemůžeme vybrat, to jádro tam není, je tam závislé vznikání. A závislé vznikání je závislé vznikání právě proto, že žádné jádro nemůže mít. Kdyby mělo Nějaké jádro, pak by to bylo buď, buď by to byla jednota, nebo by to byla mnohost, nebo by to bylo bytí, nebo by to bylo nebytí. Ale nic z tohoto právě není, protože je to tak, jak to je. A tak, jak to je, je poznání podle pravdy, které tady Sáliputra zdůraznuje. Čili jelikož má nutkání, poznání podle pravdy, proto se snaží neidentifikovat hm, s tím, co pravda není, což je já. A nejjasnější identifikace z já pochází z identifikace z, z těla. Hm. Když na mě někdo plivne, jaká bude moje reakce, stotožním se s tím a budu naštvaný, jestliže, ale pochopím, že toho, čeho se plivanec dotýká, to je země, element země. Hm? Co se stane? Nebudu se s tím identifikovat, protože vím, že ta země mně nepatří. A teďko eh, zloba v nás většinou přichází nejasněji, zloba přichází ze dvou zdrojů. Z ucha a z těla. Hm? Proto tady máme dva zdroje, taky ucho a tělo. Když nám někdo nadává a zlobíme se, znamená to, že se identifikujeme s vnějším předmětem cestou ucha. Když na nás omylem někdo šlápne nebo nám někdo omylem dá facku, <laughs> identifikujeme se cestou těla. Hm? A tato identifikace nám škodí. Proč? Protože ztrácíme pojem závislého vznikání. Chci hm? se ptat, takže když mě někdo nebo do mě někdo kopne, tak zdravá reakce je nereagovat. Jo. Ta reakce tam bude. Když si řekneš nereagovat, tak to znamená, že něco potlačuješ. Hm? Což je lepší, než se podat hněvu, ale to, je, to stále znamená, že jsi necho, nepochopila podklad. Hm? Jo. A kdybych to jako pochopila... Kdybych to pochopila, tak se budeš smát. <laughs> <laughs> Protože to nechápeš, tak se nesměš. Hm? Tedy vzniklo ve mně toto bolestné pocitování zrozené z doteku ucha. Hm? Včera jsme mluvili o tom, že pro porozumění buddhismu nejdůležitější je pochopit dotek. závislé vznikání Buda vysvětluje jako začarovaný kruh. A z toho začarovaného kruhu můžeme ven právě poznáním dotyku. Poznání čeho? Že pocit přichází z dotyku. A dotyk je zase neutrální. Proč? Protože je dotyk z elementy. Element země, vody a tak dále. Hm? uvnitř venku a do toho přichází element vědomí vědomí ve smyslu rozlišování, jelikož element země je neosobní ať uvnitř taky venku, taky element vědomí, který je vázaný na tělo na zemi, musí být tež neosobní. V budistické filozofii element vysvětluje právě faktum neosobnosti jevu. Když chápeme elementy, nechápeme já. Když chápeme já, nechápeme elementy. Teď pocit je podmíněn dotykem. Pokud není dotyk, žádný pocit nebude. Vnímání je tež podmíněné dotykem. Vůle je tež podmíněná dotykem. Vědomí je též podmíněné dotykem. Bez dotyku není nic. A kde je dotyk, tam je co? Sari Putra to předem vysvětlil. Tam je pět agregátů existence. Neexistuje dotyk bez pěti agregátů existence. Tady v našem světě. Až budeme v nebíčku bez forem, hm? tak tam už žádný tělíčko nebude tam to bude zase touchu jiný, tam jsou jen čtyři agregáty, ale kde je dotyk s nějakou formou, tam je pět agregátů pohromadě. To je nutné poznat. A těch pět agregátů pohromadě, ty vystávají teď, ty vystávaly v minulosti a ty budou vystávat v budoucnosti na základě souvislého vznikání. A vystanou současně. Závislé a souvislé vznikání je to tež. Závislé vznikání je asi lepší. Já taky někdy říkám souvislé vznikání, je, ale závislé te te je, je to, to tež. Hm? Já se moc omlouvám um za svoje díry ve, ve vzdělání, ale závislé vznikání je teda e, ta tělesnost, pocit, e, vnímání. Závislé vznikání je všechno ale Buddha to vysvětluje. Základní je, že z nevědomosti přicházejí formace vůle, z formací vůle přichází vědomí, z vědomí přichází rozdělení mezi tělesností a netělesností. Tělesnost a netělesnost je všecko, co vědomí může pochopit, všecko, s čím jsme se narodili a s čím zemřeme. A tato tělesnost a ta netělesnost se vyvíjí v šest orgánů a šest objektů orgánů. Hm? Šest orgánů a šest objektů orgánů, když se vyvinou, vzniká dotyk. Pokud se nejsou vyvinutý, žádný dotyk není. Kde je dotyk, tam musí být pocit. Hm? Pokud se nacházíme ve stavu strasti, tento pocit bude doprovázen ulpíváním. V tíče. Právě proto, z hlediska buddhismu, že jsme nepochopili, že elementy tohoto dotyku jsou neutrální. Jestliže lpíme na pocitu, vzniká ulpívání. A z ulpívání vystává karma. A z karmy vystává nový život. Karma není nic jiného, než akumulace vůle, hm? která nás formuje. A kde vystane život, tam musí bezpodmínečně vyvstat tež stárnutí a umírání a strast. Teď souvislé vznikání, ale je všecko, co můžeme poznat. Pokud neexistuje orgán, objekt orgánu, vědomí a pozornost vůči objektu orgánu, nemůže nastat, Proces myšlení. To je souvislé vznikání. Když je proces myšlení, je to na základě právě dotyku, ve kterém předpoklady myšlení se spojí. Předpoklad myšlení že je, že je tam pocit, že je tam vnímání, že je tam pozornost, že je tam vůle a všechny faktory spojené s vůlí jako pozornost chtění něčeho a tak dále. No a teď v momentě dotyku vystává všecko. A moment dotyku je vždy přechodný moment. Proto souvislé vznikání, jestliže ho poznáme ve vypasaně, není nic jiného než vznikání a zanikání v každém momentu myšlenkového procesu. Když myšlenkový proces není, my ne, nevíme o vznikání a zanikání. My víme o vznikání a zanikání na základě myšlenkového procesu, který vzniká tím dotykem. A ten dotyk je vždycky podmíněn. Neexistuje nepodmíněný dotyk. Ve světě. To, co je nepodmíněné, je nepodmíněné právě proto, že to není definováno dotykem. Proto musíme poznat dotek, aby jsme poznali, co je to souvislé vznikání. Je podmíněné dotykem. Potom vidí, že dotek je nestálý. Hm? Jelikož dotek je nestálý, pět agregátů existence jsou nestálý. Protože ty vyvstávají na základě dotyku. Kdyby nebyl dotek, kde jsou agregáty? A do, dotek tady vlastně chápeme kontakt smyslových orgánů s objektem jejich. Na základě pozornosti vůči k tomuto kontaktu vzniká rozlišující vědomí. Pokud není pozornost vůči tomu dotyku, rozlišující vědomí tam nebude. A rozlišující vědomí je třeba poznat, je nesprávné rozlišování. Správné rozlišování, potom je? Žádné rozlišování. Žádné rozlišování je jeden extrém. Pokud Nezprávný. nerozlišujeme, pokud nerozliším dver, tak z toho dle, z této místnosti neodejde. <laughs> Ptáte se, potřebuji odejít? A kdo to už, je, je, to už jsou nesmysly. To je nepochopení teď a tady. Ale my, náš účel není filozofie tady, náš účel je bezprostřední poznání. Je nestálý, že pocitování je nestálé, že vnímání je nestálé, že formace jsou nestálé že vědomí je nestále. Pět agregátů existence, který před tím moudrý Sáry Putra vysvětlil. Ty jsou nestále proč? Protože jsme poznali dotyk. Kdyby jsme nepoznali dotyk, tak je nebyláme jako nestále. Proč se identifikujeme s naší myslí? Protože nevidíme ten dotyk, který tuto mysl umožňuje. A ten dotyk je dotyk elementů. No, Ta pozornost při dotyku, to je čo presně? Pozornost při dotyku? Tady šály Putra vysvětluje, když ti někdo nadává, hm, tak začneš ho rozlišovat. Hm. Tím, že vedeš systematicky vědomí k něčemu, to je pozornost. Pozornost je kormidlo vědomí. Bez kormidla, tak jako loď, se nemůže hýbat, nemá směr bez kormidla a plave sem a tam, kam jí vlny hodí, když má kormidlo, má směr. Stejně tak vědomí nemůže pokračovat, pokud nemá směr. A ten směr mu dává pozornost. A dotyk bezpozornosti by potom jako vědění? Dotyk bez pozornosti <laughs> není dotyk, i ačkoliv tam dotyk je, není to dotyk ve smyslu, ve kterém může vyvstat pění a zloba. Proto Buda oči, to, co je slyšené, je pouze slyšené, to, co je viděné, je pouze viděné, to, co je myšlené, je pouze myšlené. Hm? To, co normálně vidíme, to jsou naše představy. Potom tomu mluvíme dotyk, když je to bezpovednosti. Dotyk tam je, ale ne ten dotyk, který vede do té slepé uličky hm? souvislého vznikání, které Buda vysvětluje na základě nevědomí. Hm? Proč Buda vysvětluje souvislé vznikání na základě nevědomí? Hm? Ne, ne, protože kdy, kdekoliv je nevědomí, tam je karma, tam je chtíč. Hm? tam jsou formace vůle, tak se to točí. Ale dotek sám je dotek s elementy. Ale tento dotyk, kvůli tomu dotyku se točíme a identifikujeme se s tím točením, protože si to identifikujeme. Proto Buda učí elementy. Elementy jsou absolutně neosobní že prakticky slyšené je pouze slyšené, když to někdo nadává, tak já jenom slyším zvuk, který je neutrální. Co je zvuk? Zvuk, až budeš studovat teď ty kalápy, doufejme, že se k ním brzy dostaneš. Zvuk je, když se element země v tvém hrtanu, hm? karmicky vzniklá země a země vzniklá vědomím, když se trochu dohromady, ty kalápy, tak z toho vzniká zvuk. Hm? Absolutně neutrální zvuk. Když mi někdy z, z těch ty, konceptů. Ty nebyle, tak mi tam asi nenaskočí předření. Asi mi tam skočí co může, prostě zvuk. Prostě zvuk. To je všechno jen metoda. Ty jsi furt filozof. Ale ne, tohle není to filozofie. Tohle není filozofie, to je Praktický návod, jak dojít do stavu věčného uspokojení. Hm? Můžu se zeptat, jakou roli v tom hraje saty všímavost? Centrální roli. Bez Saty ne neexistuje pochopení dotyku. Na základě Saty můžeme pochopit dotyk. Hm? Proto, Buda vysvětluje satyapatána jako jedinou cestu. Co znamená satyapatána? Když chápeme tělo, co je pochopení těla. Pochopení těla je, je též pochopení těla jako, jako dotyku. Hm? Jako dotyku země a tak dále. Na základě tohoto dotyku vzniká co? Další element satyapatána. vzniká pocit. Je to tak? Pocit vzniká dotykem. Dotykem s čím? Dotykem s tělem. Hm? Na základě pocitu vzniká rozlišování. To, co rozlišujeme, dominantní element v našem rozlišování je to, co je nám příjemné, nepříjemné a co nám není ani příjemné, ani nepříjemné. Je to tak? A podle tohoto rozlišování všecko, co chápeme, chápeme podle tohoto rozlišování. Čili damy, což znamená objekty vědomí, jsou závislí na vědomí. Jak vědomí je vidí, takový budou. A protože máme jinou karmu, proto máme jiný pojmy o tom, jaký předměty vědomí jsou. A co znamená Satipatána vůči dama dama upattána. Co znamená? Dama upatána není nic jiného než pochopení doteku. Na základě doteku vystává pět agregátů existence, na základě pěti agregátů existence vystává lpění. Na základě lpění vystávají různé překážky. A na základě pochopení vystává sedm důvodů probuzení a tak dále. Osmičlená cesta. Všecko na základě pochopení dotyku. teď prosím vás, když jste zmínil to saty, mohl byste v té souvislosti vysvětlit i manasikáru? Ne? V češtině to je smatení. Tyhle. Manasikára to je Výborná otázka. Manasi kára doslova znamená manasi je lokativ od manas, což je mysl, a kára znamená dělání. Čili doslova znamená pozornost, znamená dělání něčeho v mysli. Podle toho, jak věc uděláme v mysli, podle toho ji rozlišujeme. Proto v buddhismu ta nejdůležitější meditace je na poznání toho, co je yoniso manasikára a co je a yoniso manasikára. Yoniso manasikára, znamená doslova lůnu. Luno to znamená to, co je opravdový zdroj, skutečný zdroj. to, z čeho opravdu věci pocházejí. A Yoniso Manasikára je tedy dělání v mysli podle pravdy, nic jiného. A Yoniso Manasikára je dělání v mysli podle našich iluzí. Teď, dělání v mysli podle skutečnosti je předpoklad všeho, co je kusala dle buddhistického učení. Předpoklad všeho, co je prospěšného. Počínaje opravdovým štěstím ve světě, konče štěstím, který přesahuje rámec světa, což je budžismu nirvana. Zase so sikára. dělání ve vědomí na základě našich iluzí není nic jiného než zdroj Veškerých našich frustrací, veškerých našich strachů, veškerých naší nevole, veškerých našich chtíčů. A to je právě esence, podklad nevědomosti. Nevědomosti o čem? Nevědomosti o čtyřech vznešených pravdách, které tady Sáry Putra vysvětluje na základě elementů nevědomosti vůči závislému vznikání, které EO Ipso nedovoluje pojem jáství. Takže máme vlastně dvě kormidla, jako Saty i sikaru. To je jeden proces. Nemůžeš mít dvě kormidla. Loď, která má dvě kormidla, <laughs> to, to bude velký problém. Jardo, to si musíš uvědomit. To všechno je proces, ve kterém v jednom momentě všechny tyto elementy musí být. Pokud nejsou, žádný proces není. Pokud není manasikára a pokud není saty, podle budistické filozofie neexistuje žádný prospěšný stav vědomí. Teď jestliže dělání ve vědomí je doprovázeno saty, jedná se o prospěšný stav vědomí. Jestliže není doprovázeno saty, jedná se EO, y, o neprospěšný stav vědomí. Hm? Nezdravý stav vědomí. Co znamená nezdravý stav vědomí? To znamená, že stav, který buď vede k ulpívání nebo vede ke zlobě. Veškeré Nepříznivé stavy vědomí jsou s tím spojené. A to je příčina právě našeho nevědomí. Hm? Nemůžeš mít dvě kormidla. Když máš dvě kormidla, tak to s tebou skončí absolutně špatným způsobem. Kormidlo může být jenom jedno. A kormidlo je saty, teda jo. Kormidlo je, teď jsme vysvětlili, je dělání ve vědomí. Dělání objektu je vědomí pozornost. Nemáme bohužel lepší slovo v češtině. V angličtině to překládají jako attention, tak jsme to začali překládat jako pozornost. Teď mnozí překladatelé překládají i saty jako pozornost, a tím pádem vzniká zmatek. Jak do toho zapadá pojem mindfulness? Mindfulness je sati. Který se někde překl... Někdy se překládá Ducha přítomnosti prítom. Ducha je nejlepší. Ja. To je přesný překlad. Obímavá pozornost. Ale vdělost. vdělost taky dobrý. Ale mnoho překladatelů to překládá právě jako pozornost. A z toho vzniká zmatek. A mnoho lidí, kteří studují o Buddhismu, jsou obětí tohoto zmatku. Ačkoliv pozornost Manasikára a Saty mají úzký vztah, přesto jejich vlastnosti jsou jiné. Kde se spojují? Abhidharma vysvětluje vlastnost Saty jako apilápana. Apilápana to znamená, že díky Saty objekt naší pozornosti je pevný. Vysudhy dává Krásné vysvětlení, vědomí bez saty je jako vyschlá dýně na proudu, kde přijde proud zleva, zprava, tak ho sleduje. Vědomí ze saty, saty je to, co dělá kormidlo manasikára, kormidlo attention nebo pozornosti pevné. Jestliže nemáme saty, sílu saty, Kormidlo pozornosti není pevné. Tím pádem myslíme na jednu věc a přitom děláme úplně něco jiného. To znamená, že nevidíme v tom, co vidíme, pouze viditelné, nevidíme v tom, co slyšíme, pouze slyšené, a tak dále. V tom, co je myšlené, pouze myšlené. Když nás začne svědit rameno, tak. Mysl běží k ramenu, když nás začne svědět zadek, tak běží k zadku. Když nás začne svědět ucho, tak běží k uchu. Když nějaký zvuk venku se ozve, tak běží hned ke zvuku a začne myslet, komu patří. Když si vzpomeneme na to, co jsme jedli včera, tak začneme uvažovat, jaký to bylo. To je vědomí bez pevného kromidla. Bez saty. Jestliže vědomí má saty, to znamená, když se rozhodne věnovat pití čaje, zůstává u čaje. A všechno ostatní jde do pozadí. Takové vědomí v sobě najde naplnění. Pokud vědomí nemá saty, v sobě nikdy naplnění nenajde. A co je vlastností manasikáry? Manasikára, teď se světli. Manasikára je to, co dává vědomí směr. A podle toho směru vědomí pak vůle vede vědomí k objektu. Jestliže vědomí nemá směr, tak vůle nemůže výst vědomí k objektu. A vůle vede vědomí k objektu díky faktorům vůle. A manasikára je právě jeden z faktorů vůle. To všechno jde dohromady. Kdo to odděluje? Všechno je tam závislé vznikání. Jedno se nemůže obejít bez druhého. A všechno vystává v jednom momentě. To je náš svět. A tento svět se nedá nazvat ani pluralistický, protože ty prvky se nedají od sebe oddělit a nedá se nazvat ani jednotou, protože jednota je něco, co splývá. to vlastnosti Saty a vlastnosti Manasikára jsou jiné vlastnosti a jiný vlastnosti nesplývají. jiné vlastnosti existují vedle sebe ve stejném momentu. Proto Jelikož příliš věříme našemu rozlišování, nevidíme hranice našeho rozlišování. A díky nevidění hranic našeho rozlišování my se identifikujeme s naším rozlišováním. Jelikož se identifikujeme s naším rozlišováním, identifikujeme se s dotykem. Jelikož se identifikujeme s dotykem, identifikujeme se s pěti agregáty existence. Jelikož se identifikujeme s pěti agregáty existence, přecházíme z jednoho stavu do druhého. A to je náš život. Máte? Co vede naši pozornost ve chvíli, kdy už je Saty ustavena? Nebo co vede naši pozornost a vůli? Ty jsou stále dohromady. No, Tyto stále se snaží oddělit. To jsou ne, dohromady. Spoju, ale když jsme teda už v saty, tak co rozhodne o tom, že už se nesoustředím na čaj, ale začnu se třeba soustředit? Moudrost. Moudrost je správné rozlišení. Hm? Moudrost. Paňa. Paňa je správné rozlišení. Správné rozlišení existuje na základě saty právě. Saty je základ moudrosti. Jestliže je správný rozlišení, nemáš konflikty. Jestliže je rozlišení nesprávný, všude jsou konflikty. A to, pane je něco jako nějaká hlubší moudrost? Hlubší? Je, je já nevím, moudrost. jestli hlubší nebo... <laughs> to je prostě moudrost. To znamená, Pochopení věcí tak, jak jsou, v detailu. Hm? Vědomí má schopnost rozlišit věci, ale nemá schopnost je pochopit tak, jak jsou v detailu. To má jedině moudrost. Hm? A kde se ta moudrost bere, když je všechno jenom závislé vznikání? Z čeho To vzniká? Moudrost je tež závislé vznikání. No z čeho? Z pochopení závislého vznikání. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Moudrost vzniká z čeho? Moudrost vzniká z toho, že vědomí technicky, když už mluvíme o trochu abydarmě, aby já trošku se zabývám abydarmou, hm? technicky vzniká z čtyř vypalása. Víte, co je vypalása? Vyparjása? Vyparjása? to je prevrácený stav názoru, prevrácený stav vnímání a prevrácený stav rozlišování. Tři druhy prevrácených stavů. Hm? A převrácení čeho? převrácení vidění stálosti v tom, co je nestálé. To je první převrácení To si prevrácíme první názory. Když je to prevrácené názory, pak je to i ve vnímání. Když je to prevrácené ve vnímání, tak je to prevrácené i v rozlišování. Hm? pak vidět uspokojení v tom, co je neuspokojivé, hm? mm -hmm. e, vidět já v tom, kde žádné já není. Hm? A teď v severním buddhismu hlavně je zdůrazňovaná prázdnota, hm? vidět mé v tom, co mé není. Hm? V teravádě se pak mluví vidět čistotu tam, kde žádná čistota není, no ale jedná se vlastně o stejnou věc. Vidět čisté v nečistém není nic jiného než aspekt vidět uspokojení v tom, kde žádné uspokojení není. Čili se jedná o stejnou věc. Uh -huh. Tomu se říká Vipariása do uh -huh. doslova znamená perverze. Uh -huh. A existují tři druhy perverze. Perverze názoru, kterou odstraníme, jestliže bezprostředně poznáme, objekt osvobození, perverze vnímání a perverze rozlišování, kterou získá pak už jenom arahat. Protože naše zvyky nás stále doprovází. I když dosáhneme jistého duchovního růstu, stále ty staré zvyky se objevují. Ale tím, že jsme se zbavili nesprávného názoru, ulehčíme si. A to stojí za to. Teď se věnujeme více teoretickému, ale toto jsou důležité věci, které je nutno pochopit, nutno o nich kontemplovat, myslet. Studujeme buddhismu, aby jsme z toho měli prospěch ve smyslu opravdového štěstí, opravdového poznání, tak tyto věci jsou důležité. a Měli jsme o nich přemýšlet, kontemplovat a je pochopit. A čím je podmíněné, je podmíněné dotekem. Čili tady jsme skončili, dotek je pro nás vlastně všecko. Čtyři základy pozornosti se spojují v dotyku pokud nepochopíme dotek, nepochopíme čtyři základy pozornosti. Proto Buddha učí, že čtyři základy pozornosti je jediná cesta. Proč? Protože pochopíme-li čtyři základy pozornosti, pochopíme dotek, Když pochopíme dotek, pochopíme všechno. Protože všechno se nám jeví na základě dotyku jelikož se s tímto dotykem identifikujeme, nacházíme se v samsárickém stavu, potom vidí, že dotek je nestálý. Hm? To znamená, jeho názor, jeho vnímání, jeho rozlišování není perverzní. To je, co jsme nazvali na sikára. Hm? To je vidění skutečnosti tak, jak opravdu je. Vidění luna skutečnosti. A toto lůno je prázdné. Musí být prázdné, protože v závislém vznikání, které je změna v každém okamžiku, nemůže být něco pevného. Jestliže je tam něco pevného, pak to není závislé vznikání. Tedy na základě dotyku vidí jasně, že všechno, což je pět agregátů existence, je nestále. A tím pádem tady pakandaty Překláne jako vstupuje, doslova se vnoří nebo skočí do, skočí do předmětu, prvku. Co to znamená? Jeho mysl se koncentruje. To je přesně, co děláte. Koncentruje se na co? Na prvky skutečnosti. Ne na vlastní představy, ale na prvky skutečnosti. Jelikož se koncentruje na prvky skutečnosti, které vidí ve smyslu to nejsem já, to nepatří mě. vstupuje do předmětu prvku a stává se projasněnou. Co je projasněnou? Pasády, pasídaty. Pasády znamená nic jiného než uvolnění a jasnost. A uvolnění a jasnost je předpoklad samády. Co je samády? Samády je stav uvolnění a jasnosti. Jestliže dojdeme k opravdovému probuzení, tento stav bude s námi. Jelikož jsme nedošli k opravdovému probuzení, tento stav není stále s námi. Ten, kdo došel k opravdovému probuzení, ten neopouští tento stav jasnosti, která je spojená s odpojením, s relaxací. Proč? Protože se neidentifikuje. Pozná, že s těmito prvky že jsou neutrální. Proto se s nima neidentifikuje. Jelikož se s nima neidentifikuje, vzniká v něm uvolnění a jasnost. Mysl tohoto mnícha vstupuje do předmětu, prvku, stává se projasněnou, ustálenou. Jestliže mysl je jasná a uvolněná, stane se samozřejmě ustálená. To je samadhi. Proč je ustálená? Právě kvůli tomu stavu uvolnění a jasnosti. a jistou, adimučaty. Co znamená jistou? Co znamená ustálenou? To znamená, že v tomto stavu je se neidentifikace, uvolnění, nemá tendenci ani ulpívání na tom, co je příjemné z dotyku a ani zloby či tomu, co je nepříjemné. Proto jeho mysl stojí. Z čeho se mysl hýbe? Z identifikací s objektu a s subjektem a objektem. Proto, jestliže dosáhne mysl tohoto stavu, pak pohyb se jí zdá být iluzorní. Jelikož tohoto stavu nedosáhla, No tak pohyb se jí zdá být něco, co jí patří, co je ona. Jo? Když by pohyb byl iluzorní, tak by strkání nemohlo být pravda u vědku. Strkání je pravda v, ve světě. Jiná pravda není. Strkání ale ne, ne, nepatří. Tobě. To je pravda. Vstakání je pravda, ale že nepatří tobě, to je pravda. První stakání pak nepatří tobě. Jestliže stakání patří tobě, no tak to není pravda. První stakání pak pravda. Pokud není stakání, tak žádná pravda nebude. jste hm? řekl, že ten pohyb se nám zdá. Tak teď vás necítím přesně, ale že je iluzorní. Je iluzorní. Tak... Pohyb je, čeho? je na základě, když se mysl je ustálená, tak pohyb nastane na základě čeho? Na základě toho, že mysl buď chce ten objekt, anebo se jí ten objekt nelíbí. Z toho pak vzniká pohyb. Když je se ustálená, tak tam jako v samády žádný pohyb nevidíš. Musíš výjít ze samády, aby si viděl pohyb. Jestliže objektem samády je skutečnost, tak pak poznáš, že pohyb je iluzorní. jinak to nepoznáš. A skutečnost je strkání a tak dále, který nepatří tobě. Tak dobrý, necháme toho dneska tady, příliš moc informací může vést k, k špatnému zažívání a špatné zažívání může vést k pojmu, tak necháme toho.